«Гадаю, не попередити про небезпеку князя і княжичів ми не можемо. Повинні попередити. Бо ні зродня, ні з табору гуннів не видно. Тож ми або хтось із нас маємо туди їхати. А там нас схопить чорний вепр. Ти подумав про це, Кию!» Здивувався братан. «І про це подумав, відповів Кий. Гадаю, тепер не посміє він нас схопити». Та й родовичі не дозволять. Отже, зробимо так. Хоривий боревой залишається тут, і щоб не сталося з нами, дбають про те, щоб знайти цвітанку. А я грозою і братаном, поїду до табору. А там буде видно. Троє воїв вискочили з лісу і прутко побігли до найближчого табору за дорогою. Ще здалеку кей закричав «Гунни йдуть, гунни!» Табір ураз сполошився, закричали, заметушилися вої, наперед вийшли старішини, зразу оточили Кия і його друзів. «Де гунни? Звідки дізналися?» «За Росю! Уже зовсім близько! Вилізьте на дерево, подивіться!» Тим часом страшна звістка сколихнула всіх. Над табором пронісся тривожний гул. «Гунни!» Гуни. Цей гул швидко досягнув таборів, що стояли над росю, і там зчинився переполох. Всі хапали списи, пращі луки, тули, мечі, мчали нагору на широке рівне поле, озирались, намагалися побачити ворога. Голосно гукали старі шиниродів, скликаючи до себе родовичів. Все змішалося, усе переплуталося. Кий помітив, що тут лише чотири найближчі дородні роди Родя, бойка, Орла і Ведмедя Отже, чомусь зібралося заледве чверть полянського війська Але чому? І чи зуміють ці чотири роди дати відсіч кочовикам? Адже на те, що встигнуть підійти інші, годі було сподіватися із задуми його вивели несподівані звуки, що долинули з родня. Там затрубили роги, протяжно загули гуслі, жалісливо засвистіли сопілки. Потім відчинилися ворота, з них білі воли вивезли на санях білу липову косту, накриту червоним корзном. За саньми йшов чималий гурт людей одягнутих у білі корзна, колір жалоби і печалі. Попереду виступали княгиня Чернета, княжичі Радогаст і чорний Вепр. Три князівни, яких Кий не знав, а тільки тепер здогадався, визначив по одягу, що то дочки покійного. Їхні чоловіки боляри, дворова челядь. У Киє тьохнуло серце. Що це? Невже? Помер князь Божедар? Хтось йому відповів. Помер князь Божедар. Так ось чому не показувався чорний вепер. Відходив у життя князь, і йому було не до цвітанки. Ось у чому причина переполоху народні, і прибуття сюди найближчих. Родів подумав Кей. Не у тому, що йдуть гунни, Про них тут ніхто не знав, Бо полянську сторожу гунни, мабуть, Знищили або взяли в полон, А у тому, що упокоївся перестарілий князь, відійшовши в країну правоців. Як невчасно. Звичайно, для нас полян а для гуннів сам раз. Вибрали час для нападу, ніби в око вліпили, ніби хто підказав їм. І князя нема, і військо не зібране. Перше, що спало йому на думку, було тікати звідси, якнайшвидше, і мчати до Кам'яного острова. Та ураз відкинув цей намір. Підсвідомо відчув, що назрівають такі події, від яких немає права тікати. Він не розумів, чи це пов'язано з долею цвітанки, чи з долею всього полянського племені. Лише неясно відчував потребу залишитися тут.